بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه من اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد دعنا نرد في الدرس من قصة دي دي هغو تشارو يا هغو كرنو هغو أعمالو فباركي فكلا يو استماري دولت يمسال معنانو يو هواد خلا مستمارا وجرزي او بیا هغه چاره ورکی تر سره کوي درس امروز ما درباره اعمال هست که بعد از کردن یک کشور اسلامی مستعمرین او اعمال را در اونجا عملی میکنند دلیل بر چه مستعمرین وکولیشی دی مقاومت یا دی مزاحمت یا دی تاسو د خلکو دی, دی را پورته کېدل ما خدای تل لپاره ونیسی یا د ویډي لري مو دی د پرېونې سي دوی یو څه برنامريزي شوده مخکې له مخکې نه تې کړې شوی اعمال د ځان سرلري پروګرامونو د ځان سرلري او هغه راوړي هغه ملي کوي تر ټولو د مخه استعماري دولتونو غواړي چې د حاضر نسل رابطه د دوی لمازي سره پرې لمازي سره د ملت را ته پرې کوول ل ما سره د رابطې پر کوولو معات ش ده ل سره د رابطي د پر کوو معه ده چې دغه میلت که دا دو کړی وي د د میلت دین دده میلتانې دلت ملت مععتقدات دي دد ملت ملی ارزختونه ددي میلت تاریخ ددې میلت سوې معه کې ددي وړنې اختخارات دا هر چې د نهوي نسل نه او در روان مثل نهیر کړی شي ترڅو دا نه موجوده نسل د نه یوزانان ځکه چې ما شومان چې د سبا ورځبانان کېږي یا هغه چې سبا تر روان دي اغه د خپل ماضي سره د خپل تاریخ سره د خپل تیر فرهنګ سره د خپل عقیده سره او د خپل هغه كن كن کتابونو سره چې اسلامي علما او لیکلي اغه سره د دې را د تېوم مخپريش ځکه چې مسلمان? مسلمانان هر کله چې په مسلمانانو کې کمزوري راشي په مسلمانانو کې دی ایمان سستواله ور کې راشي نو بیا د صحابه او تاریخ وګوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت وګوري اسلامي علوم وګوري د اسلامي امت د قائدین او د اسلامي امت د فاتحین او د مشرانو د ځواند تاریخ وګوري نو پدې کې بیا همت را پیداš مردوم نسل نوين عزم مهمه تر از کجا कमाई میکنن از کجا رس میارن میبینن با اصل افشان میبینن با تاریخشان میبینن به زندگی گذشتگانشان میبینن با معارکشون میبینن با فتوحاتشان میبینن با زندگی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم میبینن چه رقم فداکاری میکردند چه رقم اونها میجنگیدند با کی صلح میکردند با کی میجنگیدند شروط صلحشان چی میبود شروط چی میبود زندگی عائلی و خانوادگی شان چی بود زندگی اجتماعی و چی بود اخلاق و زندگی شان چی بود؟ این چیزها رو را همیشه از ماضی، از کتاب از فرهنگ، از تاریخ مردم به دست میارن، کسر میکنن و کوشش میکنن نسل نوین هم خود را منتا را عیار بکنن مثل که اونها بودن وقتی که میارهای فتح نصرت با هم مشابه باشه و این هم خود را بمون میارها آراسته بسازن طبیعی است که دوباره قیام به بمیان مردم برانگیخته میشهند، مردم قیام میکنن مردم در مقابل استعمار، در مقابل مستعمرین اظهار نفرت میکنن به قربانی آماده میشهند، به فداکاری آماده میشن از مال مگذرند، از زن و سرزن مگذرند، تمسک خود را به عقیده نشان میتن، بخاطر این که استعمار از همه چونین عوامل که مردم را علیه اونها برمیانگیزانه جلو تیری کرده باشند، اونها چی میکنن؟ کوشش میکنن اولینک هاله <سؤال> ملت را با مازی شون از مازی شون قط بکن د من ور د وسنی مثل رابطه له مازی سره ریک کین لکه د دوی د مازی هرڅه د دوی په ګټه باندې استعمالی زل او دوی د خپل مانوی قوت سرچینه د یوه تاریخ کې غنی ییي فطرت کې غنی یا د تصوف او د خلکو د روحانی ژوند یا د روحانی قوت تالیفات په کتابونه کېګني دد دپاره چې په یو مخیز دوول باندې په استاع دوولبانندې شااموي دوولله همګ دوولبانندې د د ټول ملتې د مساامه شو ملت یو مخر ته پریشي د دا دپره مساامیلونه دوه اووسلووب باید یا دوه ریخه کاروللي یو طرریق هم د رورسانو طرریخه ده د روسانو طرریقه او دوهمه هم ده دغرردانو یا د انریزانو طریقه اول ت خدمت کې زه د رورسانو طرریخه معرف کوم چې روسانو ورته ده د وینا چې دغه هیوادونه تاسو ګوري دغه ترکمنستان او قزاقستان او قرغیزستان او ازبکستان او او داسې ني چېونی ولی او بیا د قفقاز اسلامي هیوادونه لکه الټا کې ګرجستان او پکې چېنیو او پکې کنګوشیاو پکې کوم نور الټا اتنه مملکتونه او حتی کوران د تطارستان او پکې دغه ټول اسلامي سیمې شېونی ولی د دی د پااره چې د د میلیونو بلکې دلسکوونه میلیونو انسانان و رابطه د ماضی سره پری کې روانو یو ډر خطرناک قدام پورته بیا خطرناک قدمې پورته کو قدام وکه هغه ده چې د دغه ټولو تتسخیر شو میتونو د دوی ور بدلله کړه لیفډوب آبه یا حروې تهاجي دا ی ور بدل کل ولې بدل کلځکه چې دغه ختح شوو چې د فتح کړي وو په دی کې بخار پرته وه په کې بخاري وو په کې ترمز ترمز پروتوو په دی کې ترمزی جوړ شویوو په کې اللاماوو محدس و فوقه او په کې سامي پاه تر شوي پههغې کې خلافتونونه و نظامونه تیر شوي وو او په هغې کې فرهنګونه هغېې لیکلواست پههغه کې یو یو تمدون پرو وه تر سوو چې دغه تمدون کتابونه موجودوو نو خلکو به د هغ نه استفاده کوله که بین نه د دغه زرکلم یا دوله سو کللم تمدون او تاریف چې یو خواته ددی فتوحات هو د سرسی نور رسې دل بله خوا د دیروس تر پور رسې یدلی د دغه خلکو دغه فتوحات او د دوغ خلکو دا تمدون او علوم او كتاليفات، كتاليفات، كتاليفات، كتاليفات، كتاليفات. تد... و... او په حادسو کې تعالفات پر تفثیر ک تعالفات په څخه ک تعالفات په اوسه کې تعالفات په جهات ک تعالفات دا هرته ټول د دوی په دوه کې یا په فارسي کې یا په عربي او فارسی و عربی سره په ورته حروف لیکلای کی رسم الخط دوار یو دی یوادی په فارسی کې یو يو څو حروفه زیات دي نو چې څو فارسی باندې کې هغه آسانه عربی زکه ول شي او څو په عربی باندې کې هغه آسانه باندې فارسی زکه ول شي ځکه تقریبا 15 15 سنه نه ول تر شپته کلمات د فارسی او د عربی ترمن مشترک دي که څو غوړش په آسانه طریقه باندې عربی زکه فارسی حروف تے الف لام و واو چن بس اخر کی تنوین راول خلق شوخی کی و الف و واو اخر کی تنوین راول بس ندا تیار عربی دے کہ چشتے تسہ کلمات اصطلاحات دی یوجی نو دی اخوی دی پارہ دے اصل دی دے دا کول درسن تا کہ و پاسارشی کی ستم رتی بھی کلمات دی دے طب و طبات دے ڈاکٹر دی دا تو عربی کاغه جراحده کاغ عملات ده کاغت طبيب ده کاغه انان ده کاغه ب قاه ده کاغ علاج ده کاغه دوواده کاغڅومره د طبب طببابد د حکمت استلاات ی د اوسنی طبب د داکترري استلاات دا یو مخرببي استلاات حتى د انسان د بدن د اعزا او او دی د حرکت کاغه دونونه دي کاغه شریانونه دي کاغ غي دي کاغه قلب ده کاغ که ومره کاام ده ده چې څومره نوونه د انسان د آزا ودي دی ظاهری او داخلي د طول دا طول عربي هم دا راورړ تااسې ګوري په عاد ادبیاتو کي چې څومره ادبي کامات دي او دبي استلاحات دي کاغه ده که ده که ده که ده که ده که ده که ده که ده که ده که ده که ده چې ادبي استلاحاب دي تشببي ده که کنا ده کهببي ده کهبیان ده که بلاغت ده ومره ادبي کامات تااسې ګوري په فررس کې یا پختتو کې د عبي کامات که تاسو په تجارت ک ومره کلمات ګوري کاغ باید ده کاغ شرا ده کاغ کراه ده کا هغه ده کا وسیقه ده که شااهد ده که چې ده که اجاره ده څومره قمات دي په تجارت او په اقتصا غ عرببي دي داغو تاسو سسبمت کې ما صرف ی درې حالا یاده په نظام او په حکومت کې په سیاست کې په حکومت کې سیستم را اصطلاحات او کلمات منګلرو دا ټول عربي کلمات په عقیده کې دا غږ الله کلمه دا که آخرت دا که جنت دا که جهنم دا که ثواب دا که عذاب دا که ملائک دا سیستم دي کلمات منګلرو دا ټول عربي کلمات نو د دغه خلکو د فرحان چې د تریкистон او آذربایجان عز، او قزاقستان او ترمنستانو او قرغیزستان ددېسمو دي د نیو سیستمای فرهنګ دې خلکو په کوم ډول یوو کېو په فارسي او عربي طب... روسانو چې کله داسې موني وله او د دوی یو غا کنټرول تر نو نسوې وشتم کال پورې تمام شو مخکې تزاران نیولې غاريسي قیصرانو بدشاهي او روسي بچ دلنن په وخت کې ونیولې د نو سوولس نیولې تر نو سوې وشتم پورې تمامه کړ د خپل نیونه استعماري تمام کې نی بیا دوی د دې ټول لختمو الفبا معنی کړو فارسی هم پکې معنی اعلان کړو او هم اعلان با با عربي هم پکې اعلان کړو په فارسی باندې کتاب درلودل جرم وګنلای شو په عربي باندې کتاب درلودل جرم وګنلای شو چې څومره کتابونه موجود و په مليونونو مليونونو کتابونه کومونستانو او کوم څه مولانا یا تنکې نه وزوانانو را ول او هغ اوس زل وا ځکه چې خلاصه قانون في كتاب دي قانون وایي سفاارتتي کتاب د نور په بیا امپراتورې قانون وای چااردي کتاب دنو وي ن نووي را چې دا چې دبي کتابونه بلکې ددي خلکو چې سماً په لکوو او په زګونه اولاما لیکلی وه دا یو مخول اعلان شو د یوي ورځنه فصله شو چې نور ده خ ل کل په لاتین حروفونو باندې ته ای بی سی باندې د لیکل کیږي نو سبا چې خلک راپورته شو اخبارونو ته ای بی سی باندې دي مکتب کې کتابونو ته ای بی سی باندې لازمي هر څه په ای بی سی باندې عربي لیکل او فارسی لیکل دا جرم او ګناه ده هر څه دا دجرأت او جسارت کاوه هغه زندان کې ده وهل کېده تکول کېده جریمه به تخته کېده لختل کوره بس علي کېده پک اوې به کېده نو د نون استوا یی اسنا تر نون استوا یو چلويخ کاله پوره خل کاله مسلسل په بخارا تاجکستان قرغیزستان قزاقستان ازبکستان تومنستان آذربایجان د دې سیمه خلکو چې دغه وینا څه وی چرالو ایسو اغه تیر چې په لکونو لکونو کتابونو او په غېبن په خپل نه پیدا ولا نه پیدا زکه چی دا حرف ځنه و اغه نشول نو بنا ان په ملونو نو نه خلق یو دم خود به خود محروم شو د دې فائدې روسانو په ګټه څه شوه دروسانو په ګټه داسه چې هرغه کتاب چې د الحاد د پاره وو د کمیونیزم د پاره د فساد د پاره وو د لاری کېدل د پاره وو یا د تغریب د پاره یا د روسي کېدل د پاره سويټ کېدل د پاره ته د څمرو وسایل وو دا خلق لوستل شو هرغه کتاب چې اسلام ورذكر شوی نو خلک نه پیژندل اول کتاب موجود نہ ہو کہ جب کتاب موجود ہو سرا دست یہ پےدانہ مثلا کزو ز اخلام راخلما او تا سفارتی زبل کد اوش فتاجکستان کے پر سریلی کی رسم الخط بنی یا روسی حرفت بنی کلی کی ټول کتاب بدرت فارسی بنی و لیکما تا سی کُل فارسی جی بخل یا سی فارسی پویگی خو پیوتی کے و پینشی جدات شیدک زکہ دی وای کتابن او فارسی دو روسی حرفت او حرف بنی یا روسی رسم الخط بنی لیک نو شل کالا کی روسان 1000 طلاس ورغی ومره کتابونه موجدي دتیرو زرو کلونه دا ختم ک او نه کتابونه کلیک کېږي دا به په عربي نه وي په فارسي به نهوي او دغ لاتینې رسمل خط شوکوللي هغوی به عربي مل خطستلا نه شي ل بنا کهټولو بورتللی عربي کتابو فارسي کتابونه دا ک کې خدای لستلی نه شي مثلا که دغه قاري او انګلی حرفون نه څنګريزی باندې دای نه او د پښتون دی او دا تزه یو پښتو کې رحمان بابا کتاب تر واخلما او دا یوه د شیرو نورتو ای بي سي باندې ولیکم نو پښتو باندې دغه مطلب پروت دی خوري بولر باندې نه پیه دی دا خپلې ژبه باندې دی بولر باندې نه پیه دی ولې د رسم الخط دغه نه دی دی د رسم الخط الف بي دا یو کلیله د کلیسي چاسر پلاسکیونه او داخلي دیش یرمانې ته چاسر پلاسکیونه نه ناغه محروم دی نو په دې سره لو روسانو د وکړو کول یو کار دا چې نووی نسل نوی معالفین، نوی کتابونه نوی مكتبونه نوی معلمان نوی صدردان د لاتيني حرف باندې بلد کړل او د عربي او فارسی رسم الخط یا خط نهي دوی بگانه کړ دا یو کار وکړو ګورم کار دا وکړي سل کاله ډېر موده په دې سره کې روسانو شت څمره اسلامي فرهنګ دوی ته په ورته اڅنګه د اسلامي کتابونو د دې کلاس ورتل کغه قران و و و او کغه حدیث او کغه هر کتاب وو اغه د وسده ولوم یو زمانه د سراغله چې په ټوله روسيه کې د خاصره عربی باندې یو نص قران پیدا کده نو هغه په ټپ ډیر زمګنې کې ساتل او د حکمت نبی په ټپ ساتل او قران ما تقریبا نون او استفادت یې کال نو استفادت یې واته درسانو اخر غالبا افغانستان ته غالبا واتیه کال وکم واتیه کال دینا یو کال مخکې یپ اندغه کال باندې یو سړی یو پاکستاني عالم سرست ری پاکستان ته یو خزینه کې وزیرم شو ډاکټر محمود احمد غازی د اسلام آباد د ریوال پانتون رئیسو چې به نو محمود احمد غازی د نیک سړی د عالم سړی د هغه ته له او ازبکستان ته ازبکستان ته تللو سفر باندې مې بیاه اوره لارم په بخارا ته ب خات ته لالاررم او هلته د ولاماو سره م و کاتل چر ولاما پیدا کوم دمان بخار مدرسه او مزار ی خبر و غ ځای وګورم ل بیا و چ سپګ عم پیدا کو او سره کېنامه خبرې مور سره وکي چې اسپینګ عالی ست نووي وو کللو شخوا کې ومرو نو ما ور ته ویللي چې ز چې کله مجاازې ن چې زه د پاکستان یم پاکستان نهتی ژ چې پاکستان نور هنندستانې مه زه خپل وطم ته زهه ا دې کتاب څه ته په کار ده ته یې تاسو راوړم ته څه درته راوړم یې درته راوړلی کومه هغه بس سر خو ځو چې پیدا بنس زه کله خلک دومره زوريدل او دومره وهل شېو شډی په ذهن کې دا چې تاسو تصور نور راغل او شټول دنیا کې د هغې کتاب نه په کار ده خو دنیا کې پیدا نشي زه ته بتول او ځکه نه پیدا کیږي عمر دې څه څه سیدا و یو کتاب به هنفی څخه کې حدایاوېږي که دغه د پیدا که ځکه ما سره یوهو خ د پلار د وختتون سااتلی ده او په زییرزمی که دا تقریبا د اتیاقالله وچللیدلله اوس حرفونه د ډېره عولونه او د استعمال حرفونه رژلی دي کاغ نور ذیک شوی دي دسته و قابلیت پهې نه د پاتې چې د هدای په دنیا ک شره پیدا کېږي که به نه پیدا کېږي تاسو درروې اعلان می بیا دا دللیشي ته کې بندیولکه څنګه چ هرشي باندې بندو بندی زا او داسې ح په اروپایی را یوگانه باندې هم بندیز وو حته پترلو باې بندی وو اسلامي سره اتک را تک راشه در شه په دی بابانې بندیوو جارت باې بندیز وو نو که دا ته سو نه پهیس ک هدا پیدا کې دا له دنیا کې ورکه شوي نه پیدا کې چې ما ر رزینې یو د ځان سره سااتل او په دی باندې سوو سو دورورې علمان فارخ کړي دي خ چې هغه د برو عولو راړونه نه نورې حرفونه رنګې تو شوی دی هغ سپین شو ډل شوی دی دی لست به قادرت نه لري که تاس پهوط ک چرره هدا پیدا دا کېږي یو دا را ولي ده و ماتهو خمندلی چې مونږ ته درسه او خپله د دا مدررسې مه او بخل ډېره ده م چې بد داس خدي که راولې نو مسلمانان هلته د داسې وضعت سره مخشل چېقرآن همور نه وختتل شو دقرورآ به وختتله شو د ققرآ حرفم وختله شو حدیث همور نه وختتلی شو د حدثس مدرسسه کې ورته سینما یا یا پهله د سونه د درو ځای یا کمونګون مرکز یا تاتر داس یو ش جوړ شو کتاب مرونه وختله شو د حیث ژبه ورونه وختلی شو د حث حافونه وره وختله شو نو دا شل کاله په دیر منال پهدي طرریخبانې شو او هلته په انسانان د خپل مازه یو مخ دی راې تش که د ټولوسه به ژان د مخ دی نه پې پیدا د د زه ت نه پیدا د پیدا که قران د ورته راغ دی په تلاوت باندې قادر نه وو که په فارسی دی ورته ترجمه او تفسیر راوړی وای یا دغه اخلاق او کوم کتاب راوړی د دي دین کوم کتاب دراوړی وای د فتوحات او د غزوات کوم کتاب دراوړی د کومه ګټه بعد کتاب په طاره بعد باید یو مستقل یو حرف د کی یو جبد د کی دغه نور سیده راشد دی هغه علم چې د کتاب کې راځي نو استعمار چانو اوله وسیله دا وی اول قدام دا وی چې د ملت د حاضر او د مستقبل رابطه ل مازی سره پرېکی پریکی، پرېکی زکه پرېکی چې کبر مازی د دوی برحاله پاتې وي نو خلک به خپل مازی تقلید کوي په خپل مازی به برواني په خپل مثران او په خپل اسلاف او په خپل علما په خپل رهبرانو او په خپل فاتحینو په خپل ديني متاقیدات او په خپل ملي اقدارو ته دېب سره برواني خو کله افنه محروم شي په مقابل کې ورته وارث سي سيان ورمخت کړی شي نو دغه هغه رطاط مثران او دا د اوسی په مرانوسی ي هغهه به د افده خپله د کمنسګون اخادات خپله ې د ځې نو په دی دباندي دا شل <سؤال> کاه کې خلک د غ نه محرون د عربي د فارسی د ع او په کلکوون لونه کتابونه وي کله ش خو یوک فار با نه نوته خلک خپله ژ نه محم چې کله ن نو یو چلم کار را ورس د په ن سر یو سرم کې دا ترد هم یو سخته بله ضر به دا سمارکه چې یو څو برخه علما ژوندۍ پاتې او یا څو اهل فکر ژوندۍ پاتې او غوی بیا هم څنګه اسلامي مفاهیم اسلامي کیسې اسلامي معلومات په دغه لاتيني خط کې همرا نقل کړیو وکړو وکړو هم په زارو خطو یې ول هم فنۍ خط باندې پیدا مګایب په چلو هنر باندې یو ډول بلګول کله پاد جاتو کې کی، کله کیسه کې کله په ناول کې کله قصه کې او کور کې مخه یو شی د عربيني او د فارسي نه دغه لاتيني خط تر نقل کړو نو بیا هم په خلکو کې د دي دین سره وراده سم موجوده او پاتې و کله چې نونه سره یو څلستام کا دراګي روسانو د دویم ځل د پاره د ټول اهراميني ول شومل کونو رس مول خط بیا ور بدل ک او داوري روسی حرف یا مول خط پر باندې لازمي څومره د انګلیسي ملي کې روسی بېلې نو بیا دا نه وای نه چې روس ته دی اوغا نه بیا نه پهغه زااله عرببي پیدادل یا په نه په ظړ فارسی پیدا او نه په لاتیې رسمل خط پیدا چاغ یو تن اسلام لا ورکې پاتې وو نو بیا یو مخ روسی فرهګ وو روسی معلومات روسی افده روسی تاریخ روسی ادبیات روسی مشااهر وو روسی تمدونو د روسی تاریخ وو نو دا هر چې بیا روسی وو نو دا نه وای ن چې په کراوی شو هغوی بیا ب اسلام نه یو مخ نه خبر ګته داسې په زبانی یا شفهی دول باندې کته نیک خپل پلار ته ویلی او پلار بیا خپل زوی ته ویلی نو پدې شی خل باندې به یو خو او مجموعه ډول باندې نوې نسل نوې قهول د اسلام د اسلام معلوماتونه نه وځه د اسلام او د اسلام معلومات بلکې د خپل تاریخي او ملی معلوماتونه هم دي برخې او یو مخدی په یو رسې قالب کې نوې انسانانه نوې ملت راپورته شو اندګه مخلسانه به هر چیرې روسانو په لخر کې جنگي ويل سره ځان یو دولت bale ځانون او روسان خريل ځانون او شورويان خريل شوروي یو دولت وو دي کې شورويانو انو هیڅ فرق نکاو دي ویफारه شډیدې پټا دي چې څنګه کې یو کېدې په مالدو بیا په یو بل مملکت کې هر نو دا روسانو یو تاریخو د ماجیزره د ملت د رابطې د پریکولو دي فاره د رسمل خط بدلول دا خو روسانو تاریخه را و د انګریانو طرریخه ته انګریزانانو طرریخه وکارهله په د ملت رابطه دی د ماض سره پرشي انګریزانان ډېر مکار خلککو هغوی په دی پهدل چې که منګه په زور باندې س زور باې خلک د خپل لیک دوود نه دییکلووس د طرریخ نه او د هرې محروم کوو نو د منګه پاچوي دومره ډېرهلو د دومره ډېره ل ده چې د سررف نهطرغار د پورې زمنګ <زمانگا> په تای پرته زمنګ په تای کلمر نه دیږي ا نه چې دا خلک کنټرول نکړای شو او حساسیتونه ډېر راو پاريږي او دغه حساسیتونه د دې سبب شي چې زمنګ په خلاف باندې مقاومتونه جنگونة، او جنگونه او مخالفتونه جنگ جبهه درو پړي اغه یو کوشش وکاو چې په یو بل طریقا په پا یو بل پالیسي باندې خلک د ته وه څنګه په خپل ځاله پرېګري او په نوی باندې راځ په خپل ځاله زبا زړه معلومات خواني کتابونه په خوانه فراهم د هر څه په خپل پرېګدي او په خپل رواول او تخود رضای ولنټیرلی خپل ځله دبه نور تر روا نو هغه بیا څنګه نو کول هغه د انګریزانو طریقې لکه مکارانه طریقه او یو څو لګ وخت ورنه اخته دبینا خو دې صبر ورانه نو اوله طریقې دا وکول انګریزانو د تعلیم زبه یې په خپل مفتوحات کې بدل کړ د تعلیم زبه یې انګلیزی وګر دا ولا څه وګر انګریزان د تعلیم زبه انګلیزی وګر دا ولا څه اوس تعلیم چې انګلیزی وګر دا ولا نه څه معنا څه څه کوي کنه د به معنا داس وا چې کته غواړي چې په دولت کې مامور شي کته غواړي چې تا به چې د مامور شي تم عالم شي کته غواړي په اخبار باندې پوي شي کته غواړي په ډی باې پوه شي کته غواړ ریز ولي ک کته حکومت اوکمت په قانون باې پوه شي کته غواړې په هر شي باې پوه شي کم تر کومکتته غواړی سته باسې وادهه شي نو باید ته ری او پختتو شخصي ژون کې پختتو فارسی تولکی کوردي اردو، هندي دا چې هر ته واای ووائ که نه خو که غواړی چې رسمی سره شي یادې د دولت سره کاي یاد دولت سرې منافهونه استفا کالا شي ه صورت کې باید ته په خپله انګریزیده یو خو دا کول چې رسمی ژبه یا د تعالم امرریزی وګرزهله هر سووک غواي باېواده شي نو هغه باید انمرریزی دهې دکهده کې چې بیا انمرریزی تعالم ستمه او ک هغ چې د په مجد کې ده یا تخانقه کې ده یاد کوملا سره دیون لاندې سوورېته ده یادې کوم دواه سوورې ته خطات میرزاغ میرزاان بچو غیر د رسمی د نررز په شاابت نامه بهوک چوک, چوک په دولت کې نه مخر کېدلی د مد په شاابت نامه بهڅوک په دولت کې نه شو مخر کېدلی د خانخوا په انتصاب به چوک په دولت کې نه شو مخر کېدلی که هر چوک غواړي چې په یو نه یو ډغل د دولتې منافونا د دولتې ووسیل نا د داررات نه استتصاده وک کوي نو باید د انګ د کړی خلک وواي چې من خو نو بیا دولته نظامهبي حکومتبيديدي صبر نه شو پر چو په هغې اخخت مثله په مالدارې او په شپهو به په ذرات تهدي چې باخته نه چوک به ادارې ته سووک به مکتب تهي چوک به پوخواانه ي سووک به یو بل د شر ته سوک به ترې ته نه بیا خلکو خپل به چیان کاکه د مجد او د مدرس او د میزانانه دي او دشا نه دحلق نه د دی راست او مکتب ته سوو کول کراکه مکتب ته سو کول سو کول ترجمه یو نسل دا سرا ورسید یو نسل د انګریزان په ځمکه کې د هندوستان او پاکستان مثال د توایمه یو نسل دا سراغي چې هغه د خپل ماضي په کتابونو د ماضي په ادبیااتو د ماضي په اصطلاحاتو د ماضي په تاریخ باندې د ماضي په فرهنگ باندې پدې باندې نه پیل حتی دا اوستاسي اوس یو حرکت په پا پا پاکستان کې په پا هندوستان کې د اسره روان دی چې اردو اردو ته ترجمه کوي اردو اردو ساره هغه که په تبن شته نن ناتیا کلمه خپری کلشووی دي د اوس وخت اردو ځې خلک نه پیژني ولی زکه په هغه وخت په اردو کې فارسي غداوه په اردو کې عربي غداوه او اوس اردو کې حتی صد انګريزي ورغداغه نه یوازې چې اردو کې ورغداغه بلکې په پښتو کې هم ورغداغه زیاتره موټه کې په رومه ولاړم تهو مزذکی بس ایو بلکې تاسو ورته وکټل ویز ویز لوکاسان دی وین والاردین یک یاره تاسو څه څه څه هماته سیمیلر غونډه ښکاری څه څه هماته سیمیلر غونډه ښکاری وای او د کنا تاسو سیمیلر از جنیروم کنه اصل کتر یو تاسو سیمیلر از جنیروم جنیروم به له چې افلانې څنګه ده وای یاره په سره کنټینټز کې خوده د بزنس لپاره منس سلټیز او دغه بزنس فکتري مولي راشن وځبې پښتو باندې ښه پوښښ ای اخو پوښښ بهر دی او په فرنګ انګلiski خو د بزنس لپاره منفسليټیز دی او بزنس فکتري نو که زه په انګريزي نه پدای داري د پټي کې په په وایو ولک پیسې وایي دڅو ویله هغه څور و وښتل او د په جواب څه ورته ده خلکو پښتو ده د خلک ښال دي بچیانو ده بچیانو پښتو ده د عبدالعظیم دي بچیانو پښتو ده دا لري ان خو خلکو پښتو نه ده نو کتابونه چې اغه اچا کله یاصل کله مخکې په هندستان او پاکستان کې لکلشې د نن ورځي بسواده نسل نسل وستلې نتی په یي او د دې ملایانو هغه خلک وساتت کوي د دنیو دنیاوي ته بخیرمن اغه لګا دی اغه په کې لکلشې د دې کتابونو هغه ته اسانه کوي د اوسنۍ زمانې ژوند ته را اړین نو انګريزانو یو خدای کوو چې د تعلیم سره ورته بدلا کړی چې تعلیم سره به بدلا سره خود بخود ټول انګريز که هر ډول اداره که هر دول محكمة وا که قاضي وا که عدالت وا که پوهستخانه وا که مكتبه که فوج که پولیس وا که تعلیم او تربیه وا که شاروالی وا که اجازه اخستل وا که لیکل وا که رخصت ورکول که هرڅه حتا که امزا کا ولوا حتا که یو تا صاحب صاحب بلې بلې ول مدان ته جيسر جيسر باندې بدل سر سر هرڅه ته سر دا اوس هم ته د دې څه نه خلکو په ځواب ته هرڅه نه ته کلمې ده او سره بهې انګريز سره ویلي وک سر تا انګريز کې یو ډیر لوی ال مي يو دونت نو لوی است مقام دي التا تاسو پامې پروسه کول چې برتانی ملکه مرتبه ته یو لقب ورکړي د څه شي لقب ورکړه ستر لقب دا په دې کې ډېر لوی لقب دی نو به هر انګريز سره سروې له اوس انګريز مستره چې فوټم سروای سر هوته لوي کی پاتي فوټم اوس دې سروای نو د تعلیم زوی اور بدل کړه د تعلیم شیبه بدله څه نوی تالیفات نوی کتابونه نوی علم نوی معلومات د هر څه په انګلیزی کې راتله که څه نوې شی په انګلیزی کې او د ضرورتم د نوې سیتوي د هم اداره توي حکومت توي نظام توي اقتصاد توي پیسې توي نه بیا زره فارسی او زره عربي یا زره وردو دا څه کوي دا خود بخوده پرې خو دا نو یو هی دا اغاق. د تعلیم که به دلهکه دو دا کوله چې دف غیرې اګریزی تعلیم در لودون کو ته اول خو به کار نه ور کوی کده و به نه ور کولی په حکومت کې که به رکولی کېده نو پهډیر پ معش باندې مثلا د انګریزی جوبي استاد ته یا هر استاد ته چې انګریزی شه به تدریس کووه که به انګریزی جو کهه د نور مظامین وه او هغه ته به چلور د روپې ماش ورکلی کېده او هغه ثابت دي ور به دې ولدی ور به ته حساب نه تعلیم یا به دې نورو علوم او تدریس تریاست ته پورې پور دغه به کې کاو نو هغه ته به یا ته سروپی معاش ورکاو او هر څاګه کوشش کاو چې خپل بچان د څلور زوړی لپاره که کړي یا ته څو د لپاره ورزې په تاسو خو به دې هڅه نکي او څلور سره هم آسان اور کولای شي په دې سره څنګه انګلیسي وکړي او د انګلیسي زده کړې خو څ مشکل نه دي خو درته نور کال به ولګي نو انگریزانو دغه اوسلیو طریقې جوړ کړ چې خلک خود به خود زار معلومات، زار ادبيات، زاره کتابونه د هر څه پرېج دي او نه یي خوا ته پختله په شوق را باندې راووري نو چې په اردو باندې یا فارسی باندې یا په بل هر محلي ژبه باندې یا په عربی باندې دته تاسو روی پر کوي او کمدغه سره انګلیزي دکې ډور ته څلور ضرورت یې معاش ور کوي نه یي از څلور د معاش ور کوي نو ر هم ډېر ور سره کوي په کال کې هم تر اوغ بل نه سرین لوورګ نه ل هم تر غبل سر لورګونه لیک کېږي ببییرګ نه ل کېږي نو بلا ان خلکو پ خپلهغ پر ما رببي پرخ د وردی پرخو چور پرخ ده ربي پرخود یا پختو پرېخ ده یا نور ژ پرخ دی نو بیا او که چې چومره اسلام خوندي شوي هو چومره دينین خوندې شوای هو چومره خللاق خوندي شوي هو تمومرهفت ومره میرانې ومره نارتوب چومره د غورت کېې دا کې خوندي شو دی ه بهنی او نه تااسې اودل ته په پاکستان ک ووري په پیخور کي د پیخور د مکتبونو شاگردان چې را ټول کوي کسانی چې را ټول نو په س کسانی ک به شرته لس کسان یا پېنه لس کسان داې وي چې به پختول لستلاشو. نور د ټول پخته کو پختتو به نه شو لستله همدغه دغل د اګریز تر تسلط لوت لاد چې وم رسسی هر سا د خپل ژ د خپل مازینو همدغس ل فاصله و وله فاصله و وال نو بیا خود بخه په مازي باندې شرمېدل او د مازي دی اولو مونه د استفاده نشي کاولای ته دي مازي نشي استفاده نشي کاولای مده دی او خالګا سره مخصله غداس باید دې زه نه ناخد یو شي نه ډکشي نو په مازي کې و اسلام او صحابه و رسول الله و قران و تفسیر و اخلاق و جنگونه او فتوحات او میړان او غیرتون او دهونت ابي خدایمن پیږي واستل هم نشي او ستهم نه نو دا زهنی خالیغات زده دا خو باید پیژیده کشي اغه په غربي فرهنګ باندې دکا د غرب فرهنګ د غرب تاریخ د غرب ادبیا د غرب شعر او شاعری د غرب اخلاقی یا بد اخلاقی اقداري دا ورته ترجمه کړئ یا ورته راول کړئ شو او اسانه کړئ شو اغه کله د تمثيل دلاره نه کله د رادیو دلاره نه کله د تلویزیون دلاره نه او کله د مضمون دلاره نه کله د ناول دلاره نه کله د قصې دلاره نه کلید مختلف و محافل و دلاره نا کلید مسابقات و دلاره نا چه مسابقه و مقابله بکیدلی بدیک نو مختلف شین ورته راویشل او دی غرب فرهنگ د خلقو ذہنونه دکرل د خلقو ذہنونه ش دکرل نو نوې مثال او نوې ملت په داسې فکر او عقیده باندې چې د دوی انګریزی تفرح نشه ز کنګره ماغه تلستې د مغه تلستې انګریزی نو اسلام نړیوال تلستې د مغه تلستې انګریزم نه ته پیږی انګریزیان قرآان چې طلا وت کول دا مې طلاوت کول انګریژم دلو کله مخې کتابونه دې ز د خاورتابونهې بسله م د د راډی و کې د انګز په راډیو ک یو په د د تعلیمی او دغه تعلیمی می دا یو ډول دی نو دغسې یو غ سره انګریزیانو اول اخې دا وک کوو چې تعالمی ژ بد لکه دوه مانې دا وکو چې رسمی دولتی ژبه دای ب لکه د دولت ژبه بعد اوغ انګریزیي دوله په څورکوي کله دولت په څورکوي به څنګه روانو تعامل وکړي درېم اقدام دا و کاوه چې د انګریزي جې ډالرونو کو تېخصه ولتون او حتی خاوتها کله او د محاليزبو لوکل یوځبو او یونکو تا او یا د هغه معلمینو ته او یا تاغو بن کارکونکو ته پر هغه دی رقمه تنخواه تا کله نو غري دا ټول هغه طریقې چې خلک دیطا هڅول چې هغه تختلف سلک باندې انګریزي دې او که تاسو وایئ چې دغه ځانۍ زمانه کې د منګ په دې حاضر حالت کې د منګ یو مثال اوس راټویا د منګ اوس یو مثال راټویا چې منګ افغانان په څه باندې اوس په دې دغه ځانۍ مثال کې خلک بچونه تا عربی دیره ورزکی جامې دیره ورزک عربی ولې دیره نور زکی ولا ده ولا افغانان په قرآن سره نه دی ورکړي د رسول الله زبانه ده ولا رسول الله متیان دی عربی د اصحابانو دی ابو عمر او عثمان او علی رب العالمین او د نور صاحاب او کرامه او د اسلامي فتوات او تاریخ او د اقیده او د تتصاوف او د سیرت او بلاغت او ادبیات و د معانیوو د فرهګه او د دتونول ل ژ به نه ده ده خلکو ولی چاور رای ده او پسی پ نه وررک ک پیس پخ بهندې وررک کېږي په ان بانندې پیس په انګ ورک کې او په کمپیوترررک خلک غې ته مخه کوي چې پیسسي باندې ورک او که ته شیخو حدیث هم یی کتلوی عالمانی یی خو یو دفتر کې چلات سین او ته فرمایم ته وکړه که اوس ته اول خو ته دفتر کې جماعت نشته دفتر کې موږ جماعت نه لرو او جماعت دې فل کې یود او هغه د اوقات له اخوانو ملاتې ورته مقرر شوی ته منځارت ور و او که ته کمپوزینګ کولای شي که ته ترانسلیشن کولای شي بیا دې ته که ته تدریس کولای شي که ته نور څه پرګرام کولای شي بده ته تیار یمنګ دي دي دي او او تا به یو بل علم به د کړی لسه ډیر څه علم به د کړی خو الته د تاسو لپاره یو ځای دی د دې پرځه کې هغه دا خبره په جمعه کې امام وي او هغه امامت هغه اوقاف او وخت د کوي تاسو د بل تاسو جمعه جمعه حاولسته نه د کلی کې یو جمعه دی واغ بل څه نه ویل دی خو که د تاسو انګریزي ده یا د تاسو کمپیوټر زغه که دغه هر کې بیلابیل تاسو څه آپشنونه څه خيارات موجود چې دا کار کوي که دغه کوي که دغه د سپیشيست کې کوي، کډي ورځي سپیشيست کې کوي، د سهار لاو بیګار لا خو دوا و کوي، په کور کې کار کوي، نتیجې درته او کوي په دفتر کې کوي، ډاکټر به اتاب خدمت موجود وي. ولی زکه چې زکه چې نظام حالت داسې برابر کړی دی چې انګلیزی باندې ښه ورکولې کیږي. وای د تورلسن سینس یو متالم چې په عرب عربي یا اسلامي دارالعلوم کې و اغلي کلیو په پرځ کې د بیبي حنظله الله عنه نو نوګور دا هم دغه تثیر دی چې ماین منګه را پریکي وو ټوله را پرې کړيوو نو دا د انګریزانانو اسلوب او طرریقهچوه داډېره رنین نه وه او په ک خوااضهډرو نو په هرته کې چې خواده خلک غمانخوا ته کشک کو خو به خود د ک کوي نو بیا هر چا کوشش کوو په خپل ځبانندې مکتب وایي او انګریزانانو مکتب وربانندې وواي سری زمانه پورېدي دواله ژوب به مکتبونه پهدا ک چلیدل بیا وروسته عالی تحصلات یا عالی تعلیمات او تر هم راکته بیا د ثانوي تعلیمات دا هم په اوی سیمه کې چې انګريزانه نیولې په نورو ماتهستانونو نو واخل په فکر کې دا هم په انګریزي باندې نو په ابتدایي کې به دوه مکتبونه بروانو محلی ژبه باندې او انګریزي ژبه باندې ورک مشه ما انګریزي ډیر زړه نزدکوي یازده نه یل په خوانه چې نورو تیز دکوي پدې کله د متوسطه مېدلې یا ثانويته ست برابر شدل او عالی تعلیمات خو عموما په باندې او په روپایي ژبانه یې په فرانسوي ژبانه و او یا به تنری ز باندې وه نو اناندغه و وه چې خلکو به کوشش کوو خپ له بیانو ته اروپایی ژب ورده کې او اروپایی فره ورده کې اروپایی دوول جامي ورواغوندي اروپایی دوول دژونبان نه ورته برابرره کي شکل صورت د اروپایانو په با شکل باندې اغه کي تر بیایان داې پورې چې څوک به په شرخي له کې ګځ یا به د په شکل او صورتتبانندې ګرج د هغبانې د خلکو مخری کولو پخوانی دخل کو مسخری کولی دی ګری پخوان دخل کو مسخری کولی دی پګړی پخوان دخل کو مسخری کولی دی تعلیم یادی معلمین شکل او صورت په تاریخ کې د مسمانانو په تاریخ کې داسره غله چې معلم یا مؤدب یا عالم فاضل قاضی مؤلف هغه په چتندر لودا خ ګلالي ګری په درلودله لنګ برهتان دی و او پګړی په سروه په وقار ده دغه ډول شکل او صورت انګریزانو نههایت تیر که او یا به هر چا دغه دا شکر ده نه بیا به ته بس د ملا ملا ده خ یو چما تخصه کوله وای چماغ یو عالم مورات کو ورته په با پاکستان کې د لهماونه چې فل مولانا سر یو ته خبر مخله بیا افلانه مولانا نو بیا بهغ چ نه مولانا نده نه ده او چې ولی و یا خو په ډېر ساو پوېي یعنی مولانا باید جاهل وي اګریز د خلکو په جهن کې خبره هننشین که چې ملانا بوا ي مولانا ب کفایت ي ملانا ب جراوت تهږي مولانا نظام نه شي سره وی مولانا په سیاست نهپږي مولانا په دیپلوماسی نهپېږي مولانا د بشر په ن باندې نهپېږي د تولې په ن باندې نهپېږي پهلا او په فاس سری بانندې نهپېږيبد دا یو درې شي او ملګون دی شاید دی پیدا شو کوي دی ک نهې کوي الله د عجر وهغ خلکو ته چې بیا د ملا د مولانا و کاره و زت را او بیا د پهړې او دشاملې د ګې او چپن دی خلکو که چپن خودای بیا او مولا خو د ګې د پهګ عظمت بیا را نده شو الحمدلله نو دا د روانو طرریقه ه او د انګریزانانو طریقه دغه دهول وه اوس د د دواو طرقکوو ترمانته یا فرق در ته دونه دا چې دا د د زور کار چېي د زور وې پزور کلی نکي که ته چا غوړې دې کنه پښتانه ای پزور کلی نکي پزور د ترسي وس ځان سره ساتې ته مصرف کولای شي په شمالي لارو ونندې تختې درنه یم دلته کو دا تادر باندې کوي نو اعداد روسانو طریقه چې وا د پدیر شدت پدیر زور باندې راغله او پدیر کم موده کې دیر خلق اګه کړل روسان کړل خو چې کله شریته هغو لانسو نو تاسو ګوري چې اکثره او او بیر تخپل وضعیت ملخط بدل تا بیرتا لاتینیتا وړو چا بیرتا ایبلیګریتا وړو او شکله مغه روسی بن تروسه په دی فات دی خو د روسانو نه ی کرکداو دی, کرک دی امریکایانو خواته او د غرب خواته مې اعلان دی د غرب په فوضي ترونو نه کې هم شامل شو د غرب اقتصادي ترونو نه کې هم شامل شو د غرب په تاليمي ترونو نه کې هم شامل شو په زايده دي چې ځان د روسانو وفادار و کې غرب ته نږدې ملګری خي خو، د انګريزانو سره کومه طریقه و مې واجبات اغه ډیر په تر ډیره وخت په ورې پاتې کې دن کې بلکې لا اوس هم ماګه آبوتاب لري او هر خاطره دی لاشي په زور باندې نه ورړي په آسان آسان په قرار قرار قدم په قدم دی او دغه درې درې څلور قدمونه اخلي په تعلیم زبداست کې هغه خلک ته موږ ته حیثیت ورکي د حکومت زب امغ از د مستعمرونو زب کې نو د خلک پختل کوشش کوي دغه دوله زب بسد اوګور کل مریکان راغلی دي افغانستان ته انګریزی دونهه ډېره روواده کړي د دوه ډېره واده کړي ده چې په تیروګ درېو سو کلون ک انګ دونه نوده نو و کلی په افغانستان لکه څنګه چې په د تیرو شپغ کلونونه کې کړي بلکې لا تر دی هم یو خدم چې بیرتهلار شاته ما ته خات شي د نن نه تقریبا شپولس کاله مخې بلکې ات اسکله مخکې ما یا یو اتکل غونې وکو کې د پېښور د ښار په مند او شاوخوا کې د انګلیسي ژبه کورسونه دي نو بیا په اغه وخت کې د یو اټکل مګه چې ډېر دقیق هم نه و سرسری هم نه و نو دا راټول معلومه شو چې د زرو په شاوخوا کې یو واځي د مهاجرینو په کمپنو د پیخور په شاوخوا کې د انګلیسي ژبه کورسونه دي نو بیا نو دا اټکل وکړو چې یو او یو واځي په هر س... هر کورس کې صرف او صرف ټول کا سندره داسه کورسونه واشه دوزر درزره کا څنګه به درځه او په خاور کې نو اوس هم ستدا دا که زموږ تاسو په دې کمپونه کې لا وږه داسه کورسونه ستدا شه څلور څو او شپږ څه کاسان درځه کوي نو داسمه اتکل ولا غو چې دا هر کورس کې پیاوړ دره کې صرف څلکه نو پیاوړ دره کې څوک څنګه انگریزي ژبه یاد فارې پیاوړ دره کې یو کسان باید ته یو د ورکه فاره او بیا دا مکرر ډول باندې نه زه حیران ما وی چې دا زونه ډیر دا دون ډیر انګریزي دي ته وله دون ډیر زبرد د او رسمي جهاتونو دغه ته په ولاندو ډیر کار کوي یو د آی آر سی مستو آی آر سی انټرنیشنل ریسکیو کمیټه انټرنیشنل نړیواله د نجات کمیټه نجات یو مسیهي انګلیسيلمه ده خالص انجیل کلمه ده دی انجیل یا بائبل کلمه ده هغه ایسه رساندې بشرد نجات په اړه غلاوه داسې کې نجات ته وای یو څوک له هلاکت نه بچول وتا دا یو خالصه کلیسايټ ولنه ده او تر اوسه پوری د امبینون چلیږي او کورسونه باندې کتابونه باندې هم دوی چلیږي دوی د مطبوعات جو خپل څخپل کتابونه په خپل چاپ بیا یارتي مطبوعه دی ورته ویلې نو انټرنیشنل ریسکی کمیټي دا یو خالصه کلیسايټ ولنه و امریکایي کلیسايټ ولنه دای شاته ولاړو او د امريكان سنټر په نوم باندې یو د امريکانو د تعلیمي مرکزونه په صدر کې دای شاته ولاړو او د ريټس کونسل په نوم باندې چې برتاني کو كو یو کونسل و هغه شاته ولاړو او و دریو جهاتونو په طرح ډول باندې د افغانانو په منځ کې د انګريزي خوروله نو په کال کې یو یو لک زوانان او تیغلي د دې تربيقه ول انګريزي ورخووله ورته چې پلاسو کالوکې ورخودلی وي ورته سوو کسان دا به روزلی وي یو میلیون کسان یو میلیون کسانو ته داد انګریزی ورده کړي دي یو میلیون کاه نوما دا چر ووه چې دا دون خلک به س ده دا کورسونه د ی او دادون دی تووج د ورته او د غربی موسی د مکتبونه دټولله تووج د خلکور برابرره کړې ده نزود بیا ایله لس دوول کاله وورسته پو شوم د خو ډېر ترمانانو تهضرورت کېده بخوا به هر چا هر گروپ ته هر دفتر ته هر ادارته هر جو دریو کسان ته بهو ترجمان ضرورت کېده نو دو دمره کسان مخکې نو وای روزيلي او دمره خلک بلا ریکلې نه وای وسترا نایز کړي فرهنگ باندې رنگولې نه او انګلیسي به ور ځکړي نه وای مې په یو ورځ باندې پدار لکه نو لکه نو ترجمانان دوی څنګه لکه م په دا کېده ګوري مخکې مخکې نه دوی کار کړي وو سره له افسر کمبوت سره دینه وخته اوبیاو ترجمانانو دي ترجمانانو ممڅي وګاټه یو چپن وسر مولا یو ترجمانی وسر مولا هتا څه دې اندازي چې پپغانان کې ترجمان د کنځله بنه لری کابل کې اوس خلک یو به د کنځه کې بچي ترجمان نو هدف مې دا و چې د اوس تاسو ګوري نه چې په مکتبونو کې عربي ژبه بنده کورسو نه ګمړډیر سوډمړډیر څو ښاغه د ضرورت نه هم دي یعنی دیو په ځای یو ترجمان ایران ولګی مس کسان ډورته سل کسان ورته لکان ولاړی سل ورته جننه ولاړی د خو په غیر رسمي او اکیډمیک سکل باندې انګریزي ور زده کول دي اوس راځو عاميانه د خلکو تانګریزي ور زده کول په همدغه انګریزي ور زده کوا خځه تان دکاندار تان ور زده کوا ديقانتان ور زده کوا دغه دی په ری ګل خان دی ک خان را پیدا کړی په دبي نه د تعلیمي دراما په کې بیا هر څاته ګوري په اره ور زده ده په پروګرام کې نوی نوی کلمات دي او دانه وی کلمه به دومره تکراروي دومره تکراروي چې هر چا تورز شي الګ تورز شي هغه خدای چې نه غری څنګه ماستر او رادیو او هغه تورز شي هغه چې یوه ټکی په پوله باندې رادیو کې هغه تورز شي موټر وان تورز شي رکشا وان تورز شي دکاندار تورز شي هر چا تورز شي نو به په انګریزي دوم راسان کړی چې په خپل هغه تعلیمي ډرامو کې خاص یو خاصه برخو او تخاسک کړی دا او دا چه هر ورځ نوی نو اصطلاحات نوی نو ټکی په هغه کې دې راځي او د کومه تمرینوي د کومه تمرینوي چې هرڅه ته خو په اسانه باندې ورزئ ګوري اغه څه نه یوازې دا چې خو کو تمرینوي عجبه او کلمات ورخې بلکې انګریزي عادتونه هم ورخې خلق ته چې من خو بالته داسې کول ګوره نو ته تاسې داسې کوئ هله خو بجامه داسې وای دلته داسې وای ځکه هغه داسې امران ته هیڅ باندې روان دي کړې پا دي چې لښوې پیدا شوې په غرض کېدو د عادت ډېر تر راغلي د کورونی نور خلګي په یو روان دي په بل روان دې کوشش کړی چې دا کورنۍ هلاک د ځان سره مدرنایز کړي د ځان سره یې احرقی تاهرته کې اگر روحيته د هم امدا سره روانه تا شکر ته توجه شي بیا ته چې هغه بل خوري دلو علاقې نه پورتي کې یو 2 3 4 5 ښاغ وو اته نه لکه شکر دې لاس کسانو خوري دلې دا درس هم طاقی روانه صدغه چې یو حالت کې نوې نسل راته شي ویلالوېږي نو هغه ته د اغه ته یاد <متحدث> خالد میړه نه خبر معلومه اغه ته یاد عمر عدالت خبر معلومه اغه به یاد عمر په عدالت باندې کې یو کب دي ملل متحد په چارتر باندې کې اغه متحد بشري حقوق چارتر باندې کې اغه به عمر په عدالت باندې نه پی او نه حساب کېسته نه ټاکهسته نه لرا نه پکې څه کېسته او په سره او په عدد کې خونوس د ګدر او د بنگړې ور بیا غلې ده شاعرانو بیا څور سالوب نو دا یو ډول حتا ده بلکې حتی وی مسلسله چې غواړي د ملت رابطه د خپل ماضي سره پرې کې روان په هغه ډول او قرباني په دغه ډول باندې کوي دمن رضایت پاندې زره نه بستې د ثبات په دې باره کې خبرو کوڅې ډېره شي نو قوانين څنګه بدللي عدالتي نظام د ملک څنګه بدللي په دې باره کې ان شاء الله ثبات خبرته کزن کې بقا او سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب